38. fejezet Szürke felhőt takaró a városra, Egész nap könnyű eső szitált. Eljött a február. A kereskedelmi kamara Strandgatenen lévő házának Fölcinti kávézójában ültek, És a napi ajánlatot várták, Ami sűrű húsleves volt friss kenyérrel. Mindig itt tettek, Mindig ugyanannál az asztalnál, Az ajtótól jobbra egészen a nagy ablaknál. Hana a gondolataiba merülve ült. Berta pedig az arcát tanulmányozta, Azt az arcot, amelyet olyan jól ismert, És amelyet felnőtt élete minden egyes napján látott. Akadt néhány sötét pigment volt a arcáján, A nyaka ráncos volt, a szeme alatt táskák duzzadtak. Elvékonyodott haja szürkés fehérre őszült. De még mindig gyönyörű volt a maga jellegzetes módján, Bertát gyöngétség töltötte el a látványtól. Úgy sejtette, Hana azon a hajón gondolkodik, amelyről a napokban szereztek tudomást, és amelyet Dániában készültek eladni. Az előző héten többször is beszélt a DS Visborgról. A hajó állítólag kiváló állapotban volt, annak ellenére, hogy 1885-ben épült. Hana úgy vélte tartoznak annyival a govál legénységének, hogy egy új hajóba fektessenek be. Az elmúlt hónapokban sok minden felmerült, amivel tartoztak nekik, mert a úgy érezte valósággal felhalmozódtak benne. Tartozunk a vízbefúltaknak annyival, hogy továbbra is munkát biztosítunk a tengerészeknek. Tartozunk a fivéreiknek annyival, hogy gondoskodunk a családjukról. Tartozunk az embereknek annyival, hogy szenet szállítunk a házak fűtéséhez és a gyárak működtetéséhez. Hana ebben a pillanatban felnézett a gondolataiból, és megkérdezte. Még mindig úgy gondolod, hogy állást kellene ajánlanunk pedernek? Nem fogad el segítséget tőlünk. De senki más sem fog munkát ajánlani egy újú férfinak, akinek ráadásul a háta is fáj. Mindenki gyors tempót követel, mondta Hana. Úgy érted... Irodai munkát kellene végeznie megfelelő képzettség nélkül? Nem, rázta meg Hannah a fejét. Az irodában valószínűleg soha nem fogja hasznossá tenni magát. Akkor megint a legalján kellene dolgoznia. Hosszú időt telt el azóta, hogy hajósinasként kint volt a vizen. És most, hogy felnőtt, tényleg olyan tisztek alatt kellene dolgoznia, akik jóval fiatalabbak nála? Berta kérdő nézett Hanára. Lehetne konyhai kisegítő. Akkor nem kellene kint állnia a hidegben, hanem a borsóleves és a zapkás a melegében. Vetette fel Hana. Berta bólintott. Konyhai kisegítő, aki a szakács keze alá dolgozik. Ehhez nem volt szükség semmiféle speciális képzettségre. De nem szabad azt hinnie, hogy jótékonykodunk. Szögezte le Hannah. Üresedésnek kell lennie. Egyébként pedig mindenki alkalmazottai között fellelhető egy-két fiúgyermek, fivér vagy egyéb rokon. Berta elmosolyodott, anélkül, hogy Hanna észrevette volna. Ebben a pillanatban megérkezett Annelánd asszony az étellel. Hana felemelte a kanalat az asztalról, de a mozdulat hirtelen félbe szakadt. Berta szólalt meg. Mindig is rettegni fogunk attól, hogy újra megtörténik. Berta bólintott. Tisztában volt vele. És nem lenne tisztességtelen, ha jobban aggódna egy olyan hajó miatt, amelynek peder is a fedélzetén van? De igen, talán. Ez esetben valóban tisztességtelen volt. Jobb volna, ha pederből nem lenne is kisegítő folyamatosan hogezőnben lajstromozott hajók járták a világ óceánjait. A magas szállítási költségek miatt újabb hajózási társaságok jöttek létre, a hajók pedig elképesztő tempóban épültek. Több újság és politikus üdvözölte a spekulációt, amely óriási haszonszerzésre adott lehetőséget. Mi másképp csináljuk, mondta Hanna folytott hangon. Továbbra is megtakarításokból vásárolunk. A biztosítás lehetővé teszi, hogy ezt megtegyük. Mi nem leszünk egyszeri fellángolás. Megfújta a kanalában lévő levest, majd kiszürcsölte. Oh, fohó! kapkodott levegő után majd lenyelte. Senki sem akar egyszeri fellángolás lenni, gondolta Berta. Mintha az egész város a figyelemért harcolt volna. Az emberek akkora házakat építettek, hogy a várostól délre és éjszakra, illetve a szigetekre kellett költözniük, hogy elegendő helyük legyen az oszlopoknak, a zárt erkélyeknek, a verandáknak és a kovácsolt vaskapuknak. kapuknak. Némelyik új lakóház körül valóságos parkot alakítottak ki. Berta a radikális baloldali Hógezőnc Ávízban azt olvasta, hogy az új gazdag hajózási vállalkozók annyira türelmetlenül akartak méltóság teljes jelleget kölcsönözni a kertjüknek, hogy a régi bergeni kertekből szállítattak nagy összegek ellenében fákat és sövényeket a telkükre. Amikor hazaérve beléptek a bejárati ajtón, megpillantotta magát a folyosón lévő tükörben, 48 éves mesztelen arcát, a szeme alatt is sötét karikákat. – Egek, hogy nézek ki? – futott át a fején a gondolat.